а потім стояв на крутому березі, дивився на ненаситець, впирав поглядом неозору красу і знову зітхав. Повертався додому по полудні. На вигоні колодуба сиділи козаки і слухали, як перебирає струни і співає чистим, як кришталь, голосом сліпий бандурист. Лукай собі сів і слухав. Характерник Малахій ворожив. Брав руку то одного, то другого козака і пророкував безжально, жорстоко, почуваючи від того втіху. «А ну, йди звідси, лукаве сім'я», – сказав незлостиво монах. Малахій підреготи козаків чкурнув у вуличку і сховався в курені. Нащо слухаєте, чого Бога гнівите? сказав з докором. «Я і без цього вам скажу правду. Не губіть без потреби людські душі. Захищатися – захищайтеся, а нападниками не будьте, бо в нападника Господь відбирає силу до далекого коліна». «Ах, отче!» – махнув рукою чорнявий козак з розкішними усами. «У вас завжди одна розмова. Чи не нудно так жити?» Усе правдиво та набожно. Все одно один, усім кінець. Хотів і я, Малахія, дещо запитати. До мене черга дійшла, а ви прогнали його. Козак смикнув свого селеця і скривився. Кінець то, може, усім і один, а от продовження в кожного різне. Глянув пильно на парубка і усміхнувся. А що ти, Сильвестри, хотів дізнатися? Та усе, усе мені цікаво про свою долю знати, промовив той, досадуючи на монаха. То я тобі скажу. Лукас косив на нього очі, а тоді заплющив їх, неначе дрімав. Син твій росте, а батьком зве чужого. Ніхто навіть не здогадується про те, що був у тебе гріх з цією молодицею, коли ви ночували в тому сіні. «Пригадуєш, як воно пахло в клоні?» Муж спав у хаті, знаючи, що жінка пішла на хутір до рідні і там заночує. Козак спалахнув, став такий неначе горів із середини. Здійнявся рейгіт, мов би вигоном пролетів боревій. «Не знаю я ніякої молодиці. Ні клоні, ні сина, розсерпився Сильвестр. «Вижається вам щось отче!» Хреститися треба. Пам'ять куцу маєш. А от на нозі в тебе, на правій лиці, жива згадка про те. Сильвестр вхопив себе за литку, де дійсно не так давно з'явилось під шкірою затвердіння завбіжки і сливу. От-то-то, мовив Лука, казав же тобі прийти до сповіді. — Згадай, скільки разів натякав тобі усе сказати, що не так лежить, а ти все відмахувався. — Ах, те помагає, як мертвому кадило, — скривився Сильвестр. — Ще як помагає. Наш народ завжди казав, стоїть, як гріх над душею. Невисповіданий гріх і справді стоїть над душею і жде, коли його з неї знімуть. Змиють покаянням. Коли ж цього не роблять, Він пролазить всередину І починається якась хвороба. Скільки прошу вас Не впускати хвороб у себе. Згадай, як зацідив той чоловік тобі, Натрапивши на вас у клоні. Ти теж відповів на той удар, А образу на нього затаїв. Непрощення – велике зло. Тому то і вчив Христос прощати ворогів, прости того чоловіка, бо не він у тебе жінку вкрав, а ти в нього. І пухлина зійде. Сильвестр встав і, як п'яний, пішов геть от гурту, а козаки враз притихли і поглядали один на одного та головами крутили, мовляв, усяких дивно бачилися і наслухалися, а таке вперше. «Як же це, отче?» – сплеснув чийсь голос. «Ви вгадуєте все, правду матінку гірку ріжете, а Малахія засуджуєте за це. Вам можна, а йому ні?» Лука зиркнув на козака і сказав. «Ось дивися, Гната, коли є дві криниці, одна з чистою джерельною, а друга з молом сміттям, з якої ти нап'єшся? Таке питаєте. Ото ж то, нап'єшся із чистої. Моя криничка від Господа нашого Ісуса Христа, а його от лукавого. Господь же велів нічого не брати від душогубця, ні сили, ні пророкувань, ні допомоги. Краще померти, ніж прийняти зцілення від слуги диявола. Малахій – же його сім'я. Бандурист теж втих, злегка перебирав струни та усміхався дитинно-беззахисно, а тоді промовив. От ви отче усе знаєте. Дано вам у тайни закриті нас заглядати. То скажіть і мені, чого я прийшов на світ сліпий? Чого не бачив ніколи ні пташки, ні квітки, ні людини, ні води, ні неба? За що мені такий хрест? Я ж кумахи за свої сорок літ не скривдив. Лука опустив голову, помовчав і прорік стиха. То на тобі батьківський гріх зійшов. Зачали вони тебе у страсну п'ятницю. Подивіться, скільки по світу нещасних ходить, скільки горя кругом. То все плоди одного засіву, яке сіють грішники. У середу, п'ятницю, піст і великі свята нічого не починає робити. Бо то все на погибель. Зачаті ж у ці дні на муку у світ приходять. Господь же дав нам закон – він його сам дотримується, а ми гадаємо, що нам це і так. Усе наше горе от беззаконня, що більше любимо лукавого слухати, ніж Бога. Чого ж тоді Бог, якщо він всесидний, не поправить усе та людину від гріха не відведе, сплеснувшись чийсь голос? Хіба винна ріка, коли ми ліземо в неї топитися? чи вогонь, коли ми кидаємося в нього?» – посміхнувся Лука. «Є один закон, який тяжіє над всім світом. Коли б усі його сповідали, що наші прабатьки, діди, батьки, не було б ні калік, ні нещасних, не було б горя, нещасть. Його мова журчала тихо, як ручай. Козаки слухали, затамувавши подих. А ластівки, одуди, горобці, горлиці усе шугали перед ним, сідали на плечі, клювали з долоні зерно. Булука завжди носив при собі хліб чи зерно. Вони весело щебетали, викликаючи подив і захват усічовиків. На ту балачку придибав старий козак, став неподалік, помилувався тією картиною і сказав лагідно. Воїстину, Божий чоловік, коли отче тебе слухають пташки, то, може, зарадиш якось? Випивають просу і соняшники-горобці. Немає спасу. Лука подивився на старого козака, на його шанобливу схилену голову, складені на грудях руки, підвівся і мовив. Уйдіть мене, батьку, до тих соняшників та проса. Вони пішли в поле. Постояв Лука у тихій молитві і сказав до старого. «Не будуть вони більше робити бешкету. Летіти, летітимуть, а шкоди не зроблять». Пішов із поля неквапливим кроком, а старий рубака, що надивився за свій вік усяких див, довго стояв і спостерігав, як горобці хмарами літали над Нивою, цирінчали, а проса та соняшників не чіпали. Лука попрошкував до своєї хатинки келіки, яку зробив собі сам із дерева круглика. Обмазав глиною, побілив і очеретом укрив. Коло хатини було подвір'ячко, садочок, городець, городчик, обгороджений частоколом. Там росли мальви, красоля, матіола. Подвір'ячко поросло з поришем. З городу заглядали великі голови соняхів. Було охайно у його садибі, затишно. Лука зайшов до хатини і опустився на коліна. Обличчя його стало натхненним, очі палали. В молитві завжди ставав урочим. Два молоді козаки безшелесно зайшли на подвір'я – один із них заглянув у низеньке віконечко, побачив Луку, що стояв на колінах перед іконостасом, і приклав палець до вуст. Цсссс, молиться! Молитву не можна перебивати. То, може, він до вечора молитиметься? Що йому робить? Без роботи він не сидить. Ну дивись, городець. Воно садок, воно вулики, та й скільки людей треба вислухати, та слово мудре сказати. До нього з усього лугу люд пливе, зі всієї гетьманщини, заперечив другий. О, це сильно важка робота балачки розводити, скривився парубок. Ходив під грушею дичкою, давив падалиці, а від них йшов такий медовий запах що аж подих забивало. Піду я, мабуть, спати, а ти, Павле, жди його, та нехай він і за мене слово замовить. Парубок реготнув і сплюнув у городчик прямо на красолю. Отець Лука так не робить, Петре, благословення ти сам мусиш взяти. Потрібне мені, Павле, те благословення. Поможе воно як мертвому кадило. Он в Малахіві чудеса, я вірю. Отто характерник, так характерник. Такого на січі, кажуть, старі козаки, ще не було. Чого тільки він не вміє. І кров замовить в одну мить, І мануна кине, і в болото басурмана заведе, І різню між ними влаштує, І хмари зупиняє, і дощі накликає, І літати може, і по зорях пророкувать, І долю вгадувати. Кому сказав, що в бою загине, так і стається. Кажуть, що він і на другій планети літає. Ото сила. Не те, що твій у рясі. Не кажи так, брате. Це Божий чоловік, і йому я вірю. А твій малахі з дітьками водиться. Отець сказав, що в нього їх сидить цілий легіон. Ото й чудо всякі роблять. Вишися. Бо й за батька треба спитати. А що за них питати? Питай, не питай, не вернеш. Двері рипнули, і на порозі з'явився отець Лука. Пильно глянув на набундюченого козака, що чавив гнелички. Привітався. Павло вклонився шанобливо. Петро теж кивнув головою. — Заходьте, діти мої, до господи, — мовив привітно. — А ми отут, отче, на спориші. Відказав Павло. Наспориші, то й наспориші. Брати опустилися на траву. Лука теж сів поруч. За чим прийшли? Глянув на них лагідно, погідно. Очі на старого монаха віддавали такою синівою, що аж засліплювала та густа синь. Ми, брати, близнюки Петро і Павло. «Не чуй вітрами звемося, почав шонобливо Павло. «Прийшли ось чого. У нас два роки тому, як загинув батько. Він був осавулом. Не помирився з дядьками, і ті вбили його в полі. Не всі його любили, царство йому небесне. Але він сниться і сниться, то мені, то братові. Питаюся у вісні, «Де ви, тато?» А вони кажуть, що ніде. Мов би, умер?» І мов би, живу, нікуди мене не беруть. Поможіть мені. Що це може бути? Лука якусь хвилю мовчав, лише похитував головою, а тоді озвався, зітхнувши, а те, що ваш батько не добрий був до людей. А він не медяник, щоб добрим бути, спалахнув Петро.